Négy. Egyszer mindent ki kell próbálni. 1970-től 1971-ig. Így lett a nevünk Virgin. Visszatekintve arra, milyen sok mindenre használtuk a kifejezést, úgy vélem jó döntést hoztunk. Nem vagyok benne biztos, hogy a Slipped Disc airways a Slipped Disc vagy a Slipped Disc Condom-szal hasonló sikereket értünk volna el. Miniatűr kutatásunk végül eredményes lett. A diákok sok pénzt adtak egy lemezért, miközben szívesebben költöttek ugyanarra 35 shillinget a Virginnél, mint 39-et a W.H. Smith üzletekben. Elkezdtünk Virginről szóló szórólapokat osztogatni. Az Oxford Street-en és szabadtéri koncerteken hirdettük a Virgin Mail Order csomagküldőszolgálatot, és a beérkező levelek mennyisége hamarosan napi egy kötegről egy zsáknyira duzzadt. A szolgáltatás egyik nagy előnye abban állt, hogy a pénzt előbb kaptuk meg, ami biztosította a forrásokat a lemezek beszerzésére. A bankszámlánkon tetemes mennyiségű készpénz kezdett fölhalmozódni. A Virgin Mail Order növekedése miatt a Student Magazint megpróbáltam eladni egy másik lapcsoportnak. Az egyetlen érdeklődő az IPC Magazins volt, akik hosszas tárgyalások után végül arra kértek, maradjak a lapnál szerkesztőként. Ebbe bele is egyeztem, de később elkövettem azt a hibát, hogy beszéltem nekik a további tervemről. Szeretek a jövőről gondolkozni, és ezen a megbeszélésen is elmondtam, milyen más elképzeléseim vannak a studenttel. Úgy láttam, a bankok rendkívül előnytelen feltételeket szabnak a diákoknak, ezért olcsó pénzintézetet szerettem volna beindítani a számukra. A terveim között szerepelt a főleg tanulóknak szánt éjszakai szórakozóhely és szállodalánc. Egy esetleges utazási iroda és diákoknak szóló vonatjegy, sőt, még egy hallgatói légitársaság is. Miközben elővezettem az ötleteket, a hallgatóság szeme elhomályosult. Nyilvánvaló volt, hogy őrültnek gondoltak. Úgy döntöttek, nem ültetnek egy ilyen hold kórost a szerkesztői székbe, így végül elálltak az üzlettől. A student csöndesen múlt ki, nekem pedig egy időre jegelnem kellett a terveimet. Ezután minden energiánkat a Virgin Mail orderre összpontosítottuk. Amikor láttam a beérkező megrendelések számát, tudtam, mennyi szervezést igényel majd a lemezek beszerzése és postázása. Ehhez segítségre volt szükségem. Jól lehet, az Albion Street-en mindannyian jól éreztük magunkat, egyre inkább felfogtam, hogy rajtam kívül mást nem igazán érdekel, hogy ki tudjuk-e fizetni a havi béreket. És bár nem nagy összegekről volt szó, mégis nehéz volt kitermelni a bevételt. Egyetlen emberhez fordulhattam, és ez Nick volt. Újra szükségem volt régi barátomra. Magamban lezártam azt az epizódot, amikor Nick megpróbált kifúrni a cégemből, és felajánlottam neki 40%-ot az új Virgin Mail Order vállalatban, ha visszajön hozzám dolgozni. Nick azonnal beleegyezett. Ezt a 60-40 százalékos felosztást soha nem kérdőjeleztük meg. Mindketten úgy éreztük, megfelelően tükrözi azt az erőfeszítést, amit a vállalkozásba fektetünk. Habár Nick nem volt képzett könyvelő, a pénzügyekben mindig nagyon alapos munkát végzett. Ráadásul még jó példát is mutatott. Az volt az elmélete, ha ő egyetlen fillért sem költ, akkor másnak sem kell. Ha ő soha nem mossa ki a ruháit, Másnak miért kellene? Nik mindenen spórolt. Amikor kiment egy helységből, mindig eloltotta a villanyt. Nem telefonált órákig, és remekül kezelte a számláinkat. Nem baj, ha később fizetünk, magyarázta. A lényeg, hogy rendszeresen tegyük. Így aztán mindig az utolsó pillanatban rendeztük a számlákat. Rajtam és niken kívül egyetlen állandó alkalmazott sem dolgozott a kriptában. Váltották egymást az alkalmi munkavállalók, akiknek heti húsz font bért fizettünk. Egy idő után mind továbbáltak. 1970-ben már virágzott a Virgin Mail Order. Aztán 1971. januárjában csak nem belebuktunk a bizniszbe egy rajtunk kívülálló esemény, a postai dolgozók sztrájkja miatt, amit Tom Jackson a postás szakszervezet főtitkára vezetett. A postások megtagadták a munkát. A postaládákat tüntetőleg ragasztó szalaggal zárták le. A csomagküldő szolgálatunkat ezzel halára ítélték, hiszen a vevők nem tudtak csekket küldeni. Mi pedig nem tudtunk lemezeket postázni. Tennünk kellett valamit. Nikkel elhatároztuk, nyitunk egy üzletet, ahol továbbra is árulhatjuk a lemezeket. Egy héten belül találnunk kellett egy helyiséget, mielőtt elfogy a pénzünk. Akkoriban persze fogalmunk sem volt, hogyan kell egy üzletet vezetni. Csak annyi volt világos, ha nem adjuk el a lemezeket, a cég csődbe megy. Elkezdtünk üzlethelységeket keresni. 1971-ben a hanglemez kiskereskedelmet a W. H. Smith és a John Menzies üzletek uralták. Mindkettő unalmas és fantáziátlan volt. Hanglemez osztályaikat az alaksorba száműzték. Telenyomták barna és kék köpenyes eladókkal, akiket láthatóan egyáltalán nem érdekelt a zene. A vevők kiválasztották a lemezt a polcról, fizettek és tíz percen belül távoztak. Az üzletek hangulata csöppet sem volt hivogató. Nem kínáltak semmilyen szolgáltatást, emellett még drágák is voltak. Miközben a rock rendkívül izgalmas műfaj, a lemezboltokban ennek nyoma sem volt. Sőt, az érdeklődés teljes hiánya jellemezte mindet. A közömbös eladókat abszolút nem izgatta, hogy valaki Mantovani vagy Perry Komo lemez szeretne venni. Nekik teljesen mindegy volt. Azt sem hozta őket lázba, ha valaki meg akart rendelni egy Graph generátor vagy egy Incredible String Band lemezt, amelyről a legfrissebb melodimékerben írtak jó kritikát. A barátaink közül senki sem szeretett lemezboltba járni, mindenki csak azért ment oda, hogy megvásárolja kedvenc lemezét. Ezért voltak népszerűek az olcsó, csomagban kézbesített albumok. Azt szerettük volna, ha a Virgin Records a Student magazin folytatása lenne. Egy olyan találkozóhely, ahol együtt lehet zenét hallgatni, ahová nem csak berohannak egy albumért, majd pár perc múlva távoznak. Azt szerettük volna, hogy maradjanak, beszélgessenek az eladókkal, és ismerjék meg a lemezt, amit épp meg szeretnének venni. Az emberek számára nagyon fontos a zene és a különböző stílusok. Sokan így határozzák meg magukat, és különböztetik meg magukat másoktól, ahogy a kocsijukkal is, vagy épp azzal, milyen filmeket néznek, milyen ruhákat hordanak. A fiatalok a legtöbb időt zenehallgatással és lemezvásárlással töltik, vagy kedvenc együtteseikről beszélgetnek. A Virgin első lemezboltjának egyesítenie kellett minden szempontot, amely mentén a zene az emberek életét meghatározta. Azt hiszem, ennek feltérképezése jelentette azt a koncepciót, amely később a Virgin lényegét adta. Azt akartuk, hogy a Virgin Records olyan üzlet legyen, ahová a vevők szívesen jönnek, és ne a többi lemezbolthoz hasonló átjáróház legyen. Kapcsolatot szerettünk volna kialakítani a vevőinkkel, nem pedig leereszkedően bánni velük. És persze olcsóbbak is akartunk lenni a többieknél. Nem kis feladatot jelentett, hogy mindezt egyszerre megvalósítsuk. Reménykedtünk, hogy a hangulat megteremtésére szánt pénz és az olcsó árakkal elvesztett profit hosszú távon több bevételt hoz, mint a lap esetében a nagyobb példányszám eladása. Nikkel egész délelőtt a a járókelőket számoltuk az Oxford street és a Kensington High Street-en. Végül úgy döntöttünk, az Oxford Street olcsóbbik oldala az ideális hely új üzletünk számára. Mivel a Virgin Records egyáltalán nem volt még ismert, ezért csak az arra járókra hagyatkozhatunk. Az utca azon részén kerestünk üres üzlethelységet, ahol a legtöbb járók számoltuk meg. Rövidesen találtunk egy cipőboltot, ahonnan néhány lépcsőfok vezetett egy ránézésre üresnek látszó helységbe. Felmentünk hát megnézni. – Mit akarnak ott? – szólt utánunk egy hang. – Üzlethelységet keresünk – feleltük. – Milyen üzletnek? Lent a bolt tulajdonosa állt előttünk. Lemezboltnak, mondtuk egyszerre. A tulaj egy Mr. Alakhozusz nevű termetes görög volt. Úgy sem tudják kifizetni a bérleti díjat, közölte. Ebben igaza van, feleltem. Nincs pénzünk rá. Cserébe viszont rengeteg vevőt hozunk ide, akik még több cipőt vesznek. Milyen cipőt? Ráncolta össze a homlokát Mr. Alakhozusz. Hát a Jézus szandál már nem divat, magyarázta Nick. Dok Martens cipőt nem árul? Megállapodtunk, hogy berendezhetjük a lemezboltunkat, a helyiséget pedig bérleti díj nélkül használhatjuk, amíg nem jön más érdeklődő. Elvégre egy üres teremről volt szó. Öt nap alatt felszereltük a polcokat, párnákat tettünk a földre, felcipeltünk néhány régi kanapét az emeletre és beállítottuk a pénztárgépet. Nyitásra készen állt az első Virgin Records üzlet. Az ünnepélyes pillanat előtti napon több száz olcsó lemezt hirdető szórólapot osztottunk szét az Oxford Streeten. Az első nap több mint száz méteres sor kígyózott az üzlet előtt. A kasszánál álltam, amikor elkezdtek jönni a vevők. Az első vásárló a Tangerine Dream nevű német banda lemezét vette meg, amiből postai rendeléssel is sokat eladtunk. Vicces az a pasi alenti üzletben, mondta a fiú. Miközben sorban álltam, rám akar egy Doc Martens cipőt. A nap végén elvittem a pénzt a bankba. Mr. Alkhozus a bolt előtt áldogált. Hogy megy az üzlet? kérdeztem tőle, miközben igyekeztem lazán fogni a vaskos, pénzzel táskát. Rám nézett, majd a kirakatára pillantott, ahol csak úgy sorakoztak az eladatlan Doc Martens cipők. Jól, felelte határozott hangon. Jobban nem is mehetne. 1971-ben Nick vitte az Oxford Street-i lemezboltot, Debbie a Student Tanácsadó Központot, a Pikedilin, én pedig azon nagyaltam, hogyan bővülhetnénk tovább. A studentes ötleteinket próbáltuk a virgin szabni. Idővel a Tanácsadó Központból egy új, HELP nevű alapítványt hoztunk létre. Ma is működik, igaz a számos jótékonysági szervezetet tömörítő Virgin Unit cég égisze alatt. A lemeziparról nem sok fogalmam volt, de annyit azért a lemezboltban már megtanultam, hogy rendkívül informális üzlet, ahol nincsenek szigorú szabályok. Elképesztő növekedési potenciál rejlett benne. Bármikor felbukkanhatott egy országosan ismert, elsőprő sikerű zenekar, mint a The Bay City Rollers, a Culture Club, a Spice Girls vagy a Bastid. A zeneiparban furcsán keverednek a kézzel fogható és a szellemi értékek. Egy popzenekar önmagában is lehet márka név, és bizonyos időszakában a banda neve is elég a biztos sikerhez. A zeneiparban rendszeresen előfordul, hogy míg néhány sikeres zenekar elképesztően sok pénzt keres, a többséget senki fel nem ismeri, így azok, mint szegények is maradnak. A rock üzlet ágra a kapitalizmus legkönyörtelenebb jegyei jellemzőek. A virgin lemezkereskedőként addig nem érintette egy-egy zenekar sikere vagy bukása, amíg akadt olyan album, amit megvettek. A kiskereskedelmi árrésből éltünk, és ez igen csekély volt. Hamar rájöttem, hogy az igazán nagy pénz a lemezkiadásban van. Nikkel egyelőre azon ügyködtünk, hogy kialakítsuk üzletünk arculatát. Kitaláltuk az üzletben, hogyan lehetne a vevőinknek még jobb élmény nyújtani. Fülhallgatókat, kanapékat és babzsákokat tettünk ki, míg a New Musical express és a Melody Maker-t ingyen lehetett olvasni, ahogy a kávéért sem kellett fizetni. Bárki bármeddig maradhatott, mi pedig gondoskodtunk a kényelmükről. A bold híre szájról szájra kezdett terjedni. Az emberek hamarosan inkább tőlünk vették a lemezeket, mint a nagy üzletláncokban. Kialakult egy elmélet, miszerint többet ért ugyanaz a Tin Lizzie vagy Bob Dylan lemez, ha nem a Bootsban, hanem a Virgin-ben vették. Hihetetlen büszkeség fogott el valahányszor az Oxford street Virgin zacskóval sétáló járókelőket láttam. Az alkalmazottainktól közben azt az információt kaptuk, hogy hétről hétre Ugyanazok a vevők jönnek vissza. Nekik köszönhető, hogy a Virgin ismertsége egyre nőtt. A lemezipar más területein, így a hangstúdiók esetében viszont egészen más szabályok uralkodtak. Oda a zenekaroknak adott időpontra kellett bejelentkezniük. Minden felszerelést magukkal kellett vinniük és beüzemelniük, és mindezt meghatározott időkeretben. Mivel az időpontokra sorban álltak a zenekarok, gyakran kora reggel voltak a felvételek. Nevetségesnek tűnt, hogy a Rolling Stones a Brown Sugar című dalát netár rögtön a reggeli műzli elfogyasztása után énekelte fel. Úgy képzeltem, hogy a felvételek rögzítésére a legideálisabb hely egy hatalmas, kényelmes vidéki ház, ahová egy zenekar akár hetekre is elvonulhat. Így akkor vehetik fel a dalaikat, amikor kedvük tartja. Este valószínűleg nagyobb lelkesedéssel dolgoznak, mint kora reggel. Így 1971-ben keresni kezdtem egy hangstúdió berendezésére alkalmas vidéki házat. A Country Life magazin egyik számában találtam is egy mindössze 2000 fontért eladó, meseszerűvel szikastélyt. Remek vételnek tűnt. Tom Newmannel a Virgin Mail Order egyik rangidős alkalmazottjával kocsiba ültünk, és elmentünk a megadott címre. Tom ugyan énekelt is, és már több lemezt ki is adott, mégis inkább egy stúdiót üzemeltetett volna. A hirdetésben megadott címen viszont kellemetlen meglepetésért. A hirdetésben egész véletlenül elfelejtették megemlíteni, hogy az eladásra szánt kastély épp egy lakótelep kellős közepén áll. Fáradtan és csalódottan ültünk kocsiba Tommal, hogy megtegyük a Londonig tartó öt órás utat visszafelé. Útközben lapozgattam a Country Life-ot, és találtam egy másik hirdetést, amely egy régi kúriát ajánlott Shiptonon Cservölben, Oxfordtól nem messze éjszakra. Lekanyarodtunk az útról, és a táblákat követve eljutottunk Shiptonon Cservöllig, majd a falu végén egy zsákutcában elértük a házat. A kapu ugyan zárva volt, de miután átmásztunk a kőkerítésen, egy gyönyörű 17. századi kúria kertjében találtuk magunkat. A házat sárgás színű, jellegzetes kacvoldi kőből építették, amely csak úgy ragyogott a késő délutáni napfényben. Körbesétáltuk az épületet, és megállapítottuk, hogy céljainknak tökéletesen megfelel. Amikor másnap reggel felhívtuk az ingatlan ügynökséget, kiderült, hogy a házat régóta árulják. A több, mint 15 hálószobás épület egy család számára túl nagy, szállodának viszont túl kicsi volt. Irányárnak 35 ezer fontot mondtak, de a gyors vétel reményében hajlandóak voltak 30 ezerért is odaadni. Ezúttal öltönyben és fényesre pucolt fekete cipőben jelentem meg a Katz bank fiókjában, hogy kölcsönért folyamodjak. Bemutattam a Virgin Mail Order és az Oxford Streeti Virgin lemezbolt forgalmi adatait. Nem hinném, hogy a számaink meggyőzték volna őket, mégis felajánlottak egy 20 ezer fontos jelzálok hitelt. A bankosok néhány évvel később mesélték el, hogy valahányszor kicsit elegánsabb ruhában jelentem meg, tudták, hogy bajban vagyok, és pénzre lesz szükségem. A kölcsön igazi áttörést jelentett a számomra. Életemben először bízott meg bennem valaki annyira, hogy egy nagyobb összeget adott hitelbe. Az a ezer font majdnem elég volt ahhoz, hogy megvegyem a kiszemelt ingatlant. Bár saját pénzem még nem volt, a szüleim mindhármunknak férretettek fejenként 2500 fontot. Eredetileg úgy tervezték, ehhez az összeghez csak 30 éves korunkban férhetünk majd hozzá. Megkérdeztem hát, nem kaphatnám-e meg korábban, hogy megvehessem a házat. Beleegyeztek, annak ellenére, hogy a stúdió csődje esetén a bank eladhatja a fejem fölül az ingatlant, és akkor minden pénzünk odavész. A teljes vételárból azonban még ezzel együtt is 7500 font hiányzott. Semli Greenben egy vasárnapi ebédelne épp a házról beszélgettünk, amikor apám előállt azzal az ötlettel, hogy forduljak Joyce nénikémhez. Neki nem volt gyereke, és hozzánk mindig nagyon ragaszkodott. A vőlegénye elesett a háborúban, azután nem talált rá új szerelem. Hemsírben lakott, ahol még aznap délután meglátogattam. A nénikém, ahogy mindig, most is a tájra tért, és nagylelkű ajánlatot tett. Kiderült, hogy már mindent elintézett. Hallottam, hogy házat akarsz venni, Riki, mondta. És azt is tudom, hogy kaptál hitelt a kacztól. Igen. De a pénz nem elég. Nem. Nos, akkor én majd kipótolom. Ugyanannyi kamatot kérek, mint a bank, közölte. Majd visszafizeted, amikor tudod. Joyce néni hihetetlenül kedves volt hozzám, miközben talán már abba is belenyugodott, hogy soha többé nem látja viszont azt a pénzt. Akkor még nem tudtam, hogy a saját házát terhelte meg a nekem kölcsön adott 7500 fonttal, a jelzálog kamatait pedig maga fizette. Amikor hálálkodni kezdtem, hárított. Nézd, mondta, nem adnám kölcsön ezt az összeget, ha nem akarnám. Amúgy is, mire való a pénz? Arra, hogy létrehozzunk belőle valamit. És biztos vagyok benne, hogy ezzel a hangstúdióval sokra viszed még. Ugyanúgy, ahogy annak idején azzal a tíz silinggel, amit azzal nyertél, hogy megtanultál úszni. Akkor megfogadtam, hogy történjék bármi, ezt a pénzt visszafizetem, méghozzá kamatostól. Mindaddig telefonon beszéltem az ingatlan ügynökkel, de miután átutaltam a pénzt és megvettem a házat, elmentem az irodájába a kulcsért. Meglepetten nézett rám, amikor beléptem az ajtón. Miben segíthetek? – kérdezte elcsodálkozva, hogy mit kereshet egy magamfajta csavargó külsejű hippi egy ilyen elegáns ingatlan irodában. – A házkulcsáért jöttem, magyaráztam. Richard Branson vagyok. A férfi elképetten nézett rám. – Értem, Mr. Branson. Azzal elővett egy hatalmas vaskulcsot. – Tessék, kérem itt írja alá. Oda kanyarítottam a papírra a nevem, elvettem a kulcsot és elhajtottam, hogy birtokba vegyem az új házam. Tom Newman és barátja Phil Newell azonnal hozzáláttak, hogy a kúria melléképületében berendezzenek egy hangstúdiót. Tom úgy tervezte, a legmodernebb 16 sávos Ampex magnót veszi meg az összes kiegészítővel együtt. Húsz csatornás keverőpultot, kvadrofon monitorrendszert, fázisoló és visszhangosító berendezéseket, valamint a hangverseny zongorát. Mindketten azt akartuk, hogy minden olyan legyen, mint a legjobb londoni stúdiókban. A ház kezdett lassan egyedi jelleget ölteni. Hétvégenként Nickkel kiköltöztünk a birtokra, a földön, matracokon aludtunk, és hozzáfogtunk a renováláshoz. Levertük a kandallók elé épített válaszfalakat, felszedtük az eredeti kőpadlóra ragasztott burkolatot és kifestettük a szobákat. Lindy is eljött segíteni, akárcsak a Virgin Recordsnál dolgozók nagy többsége. Anya egyik nap megjelent egy Philipsnél frissen vásárolt inga órával. Erre szükségetek lesz, mondta. Az órát beállítottuk a halba, és abban tartottuk a pénzünket. Ma a Heathrow repülőtéren a Virgin VIP várójában áll, csak épp a pénz nincs már beletömve. Amikor lejárt az Albion Streeti albérlet szerződése, néhány barátommal egy darabig a Nathan Hill negyedben laktunk, de közben továbbra is a kriptát használtuk irodának. Egy idő után azonban kezdtük kinőni és találtunk egy régi raktárépületet a South Wharf Road-on, a Paddington pályaudvar mellett. Itt rendeztük be a Virgin Mail Order cég székhelyét. Egyik nap épp a Westway felüljáró alatt mentem kocsival, Majdövél felé. Ahogy áthajtottam egy íves hídon, a csatornaparton hajókat pillantottam meg. A víz, a fák, az élénk pirosra és kékre festett hajók látványa a tetőkön álló cserepes virágokkal, körülöttük kacsákkal és hattyúkkal olyan érzést keltettek bennem, mintha vidéken járnék. Mivel egész gyerekkoromat vidéken töltöttem, sosem szerettem meg igazán Londont, sokszor hiányzott a napfény és a friss levegő. A szálkomban töltött nyári szünetek óta imádtam a vizet és a csónakokra kent olaj, kátrány és hajó kötél szagát. Elhatároztam, hogy teszek egy kis kitérőt, és megálltam a városháza épületénél. Onnan tovább irányítottak a vízügyi hatósághoz, ahol a lakóhajók kiadását intézték. Figyelmeztettek, hogy hosszú a várólista. Ha most feliratkozom, talán jó öt év múlva kiutalhatnak nekem egyet. Én azonban nem iratkoztam fel a listára, hanem visszamentem Little Venice-be. Reméltem, hogy találok valakit, aki megmondja, hogyan tudnék bérelni egyet. Biztos voltam benne, hogy megtalálom a módját és elérem a célomat. Útközben a Bloomfield road a csatorna partján lerobbant a kocsim. Ez egyáltalán nem volt szokatlan. Kiszálltam és elveszett ábrázattal vizsgálgatni kezdtem a motorháztetőt. Segíthetek? szólalt meg mellettem valaki ír akcentussal. Megfordultam. Egy idősebb férfi álltak közeli lakóhajón, épp egy kályha csővel Ebben köszönöm, de nem, feleltem és elindultam felé. Azt viszont elmondhatná, hogyan lehet ilyen lakóhajóra költözni? Brendan Faulli felegyenesedett. Na figyeljen, vágott bele a történetbe. Azzal pipára gyújtott, és láthatóan örült, hogy valamilyen ürügyel abba hagyhatja a munkát. Menjen ahhoz a hajóhoz, mutatta. Nemrég adtam el egy fiatal hölgynek, aki már be is költözött. Nem vagyok benne biztos, de mivel két szobája van, talán szüksége lehet egy lakótársra. Azon a kis fakapunk kell bemenni, aztán végig a vontató úton. Az övé a híd előtti utolsó hajó, Alberta a neve. Végigmentem a kijelölt úton, benyitottam a megvetemedett fakapum, aztán tovább a vontató úton. Az utolsó hajónál bekukucskáltam egy kerek hajó ablakon és bent egy konyhapult fölé hajló szőke lányt pillantottam meg. – Hello! – üdvözöltem. – Biztosan te vagy Alberta. – Viccelsz! – fordult felém a lány. – Alberta a hajó neve. Engem Mandinak hívnak. – Bejöhetek? – kérdeztem. Lerobbant a kocsim, és éppen szállást keresek. Mándi gyönyörű lány volt. Ráadásul épp akkor vitt a fedélzetre egy ágyat. Leültünk, ettünk valamit, a következő pillanatban már az ágyon feküdtünk és szeretkeztünk. A lány neve Mándi elis volt. Vele töltöttem az egész éjszakát, aztán másnap reggel felvittem a bőröndömet a hajójára. Volt egy péntek nevű labradorja, így a társaságukban kellemes hétnek nézhettem elébe. Csodálatos románc kezdődött az Albertán. Nyári estéken a hajó fedélzetén vacsoráztunk, néztük a kacsákat és a csatornán sikló hajókat. Mandyval közel egy évig éltem együtt. Besegített a student tanácsadó központ munkájába és az új ház renoválásába is. Akkoriban szinte mindenki drogozott, így Mandy Tom newman együtt a vidéki házunkban szintén részt vett néhány LSD utazáson. Egy nap Londonba is hozott nekem egy kis lsd -t. Még aznap este két másik barátunkkal, Rob és Caroline Goldal elmentünk az Albertára, hogy kipróbáljuk. Rob úgy döntött, nem vesz be semmit, ha bármi gond lenne, ő józan maradjon. Én abban a veszélyes és talán ostoba hitben éltem, hogy egyszer mindent ki kell próbálni. Így bevettem a négyzet alakú kis pélyeget. Eleinte minden rendben volt. Hallgattunk egy kis zenét, aztán kimentünk a fedélzetre, és néztük az esti égboltot. Ám amikor visszamentünk a kabinba, hirtelen minden a fejeteteire állt. A látásom eltorzult, a fejem zakatolni kezdett, Mándit pedig egy nyolc éves pöttöm kislánynak láttam. A többiek körülöttem beszélgettek és nevetgéltek. Én viszont valahányszor Mándira pillantottam, csak egy összezsugorodott furcsa lényt láttam magam előtt mintha egy törpe gyilkos lenne a Ne nézz vissza című krimiből. Gyűlölöm azt az érzést, amikor elveszítem az irányítást a dolgok felett, és fogalmam sem volt, mit tegyek. Bár a studentnél és később a Virginnél is szinte mindenki használta drogokat, én sohasem csatlakoztam hozzájuk. Jobban szeretek úgy bulizni, hogy közben végig a tudatomnál maradok. Tudom, hogy másnap reggel korán kell kelnem, és ritkán engedhetem meg magamnak, hogy az előző este kiüssem magam. Teljesen ismeretlen volt számomra ez az érzés. Nem tudtam, mihez kezdjek, amikor az LSD átvette az irányítást fölöttem. Végül kimentem a fedélzetre, lefeküdtem, és bámultam az eget. Mándi kijött értem, és bevitt az ágyba. Amikor szeretkezni kezdtünk, csukva tartottam a szemem, annyira rettegtem, mit látnék, ha kinyitom. Mire az LSD hatása elmúlt, világossá vált, hogy a Mandyval való kapcsolatomnak is vége. Bár másnap reggel már nem tűnt gyilkos törpének, soha többé nem tudtam rá úgy nézni, mint régen. Mandi hamarosan elhagyta az Albertát és átköltözött a vidéki házunkba Tom newman -nál.